Du snart ska lämna stan Behöver tid att tänka och andas ut Ja Vad dags en Även stor... well, fast uh... Tänk som att det var två tag Ja Men Vad är vi uppe 325, så det Nummer 325. Så är det är lite jubileum, kan säga. Och förväxling var ju underbar. När, när jag ringde och jag trodde du sa Tintin. Fråg <laughs> jag. Jag menar. Och, och, och att du skojade när det var... Nej, P. Ja. Pintin. Ja. Tror du var sån kallisändare? Ja, jo, men precis. Vilket namn ska jag boka in? Ja, stava. Ja, jag Veta. kan stava. Sava. Alltså. Ja. Salva. Ja. ja, salva. Och då blir det en han För det är han ju bra just på att att Invänta liksom sådär ja. och så säger de till och så hakar han på det. Ja. Och då köper han det ja Ja, ja. Börjar med stava, salva så blir salva. Ja, just det. Ja, just det, salva. Ja, då, då skriver han ju salva. Ja, salva, salva, fyra personer. Vi ska ha har gått på kinesvärlden. Nej. Rebins sträck. Ja, spel med söt sur och sursås. Nar stimställt med samma sur sursås. Ja. Och vad får. Hade han skrivit upp det innan? Hade han rebens sträck innan? Tror Eller kom det bara? Ja. Det får inte säga. Ja. Han var ju väldigt, eh, tog allt på studs upp. Ja, han var duktig på det. Men nu ska vi ta det här ämnet på studs. <laughs> upp studs. Ja. Eh, pim, pim. Ja. Och jag tänker, jag, jag, jag tänker att eh, det är tennisspelaren du syftar på. Det var faktiskt den här godisasken med hallånbåtar. Mm, med, ja, Malaco. Ja. Jag får inte missminna mig. Alltid tyckte det var väldigt gott. Jag, jag tror att jag fick det på... Fanns det påsar också? Eller? Det kom ju först i ska vara. Ja. Jag tror att det är en 70-tals grej också. Jag börjar gå i barndom nu. Men, men det fanns ju några till i den, där, i den där genren som jag minns. Pimpin var ju gott. Men frågan om inte Zoom var ännu godare. Ja, ja. precis hur också. Ja ja, ja. Men det var jätte det var ju väldigt gott. Den var det kändes nästan nästan smakata något bättre. Men det här är ju smågodis med böljande hallonsmak. <laughs> ja, ja, väldigt gott. Man kan ju bara vräka i sig. och tänka att alltså så här godisbitar ska finns för inte kvar va. Jag har ju sett alltså sån små. Ja. Jag ser det på ICA när det finns det. Just de här frukso och så var det. Ja men frukso var ju också fantastiskt. Frukso så och jag undrar mig inte Pim Pim finns också. Jag borde kolla upp. Det är inte borde jag suttit och gjort en avsmakning här. Mm. Ja, alltså, att det, den, äh, Pim Pim är välkänd godisbåt som varit med sedan 32 Och en av Malakos äldsta klassiker. Och sen så kommer ju sån här, med gott och blandat och så där. Men det, det, mm. det. Ett omslag. Originalet. Nej men det både... finns Pimpin på stor Jag förberedde att det fanns pås, men jag är inte säker. Fruxon fanns i alla fall. Det mm. kunde man köpa när man gick och jag i Övik. Påsar med frukter tror jag. Fantastiskt gott. Och så, nu finns det ju på så här ploppgodis, sån här zoo har jag sett. Mm. Jävligt gott. Och sen, sen så gillar jag ju även katt. Eh, Ja, Svarta Katten. Ja, ja det jag tror den heter Satta Katten. Heter den? Den och... Äh, ja, ja Viol heter den bara. Men... Äh, jag brukar ju få en sån liksom, typ på lördagar det fick man en sån ask. Går som så ja dig också? Ja, men jag känner igen, man fick ju. Men att... Så var man en enligt tag. Det skulle bli intressant. Hur länge räckte en sån här egentligen? Ja. Lite, lite grann som man fick en... en på julafton kunde man få man fick en hel sån här 33-an på laska. <laughs> ja. ja, det var enda gången vi, vi hade läsk på det var, jul. På jul? Ja, kanske påsk. Ja. Påsklust. Ja, Min små för de hade liksom en... en drickesback nere i källaren man kan ja. få hämta, nere i matkälla Grymt Ja, fantastiskt Fruktsoda och sockerdrycker. Vad var det mer? Portello Ja, ja, ja Så traditionellt sobra julmust Jävligt <Thirty -tissions> <that> det <-house> asså alltså. Kommer kom inte ihåg det? Nej men det var ju när här Det heter något annat nu Sojnerts ja, ja. Men det var ju so så gamla sobra Sollefteå bryggeri Okej okay. Mina, min mormor förbodde i Skellefteå, kanske därför fanns det. Men det var, jag tycker att den är skitgod. Men, men, men det var det. Ja, och Då var det jag tänkte. Men sen så, så slog det mig och jag tänkte det var väl din vinkel egentligen med... Eller egentligen så tror jag att din, vin, din grej var att det kan betyda två saker. Ja, nej men jag tycker det var bara ett roligt ord. Ja. <laughs> pimp, pimp. Kunde på sen att att det var tennenspelaren också? Ah, ja, men det hade honom nog åtag. Mm. För det är så jävla som är Ska Skulle vilja bli kallad Stefan Pim, -pim Nej, men skulle du vilja bli som Anders Svensson blir kallad Tacko? Tacko, <laughs> <Taco, laughs> hej! <laughs> jo, jo, men bara. Han, måste, han gillar han pim, pim ungefär som Anders ja, Svensson gillar Tacko. Det framkommer ju inte, men antagen. <laughs> Just det. Anders Svensson svarar... Någon på en... Alltså, Ja, tack Och så bara slog det igenom. så är han kallade med taco? <laughs> alltså, då, då fattar man ju. Jukki Johan ju, ju, så... Alltså. Ping, ping, ping. Jag älskar ping, ping och allt annat. Jag vet ju att... Eh, Torben Nilsson, den gamla eh, fotbollsspelaren Han hade eh, ju... Eh, de har väl olika riter liksom, innan matcher mm. och sådana här. De knyter höger skon före eller sånt. Och Tobin Nilsson hade visat att han käkade en bil på sin, på sin bilar innan match. Innan match? Ja. Coolt. Ja. <laughs> Ska inte funka, jag. Nu jag fri. En massa fett socker bara. Så här. Äh, I och sig, coolt ja. Men att eh, jag var då på 70-80-talet. Rökte väl i jag att, att jag rökte? Det är fint när man ser Jag kommer ihåg den 74 så var det i tidningen när pappa hade Expressen mm. så fick man se en bild inifrån Hollands onkelsrum och satt ju Krojfer och rökt. Ja, precis. I paus. Han var, ja, i paus. I VM ja, typ. Eller är kanske eftermatch. Eller. Ja, men jag tror att han rökt i paus. Även som, vad heter det, det kommer man ihåg från mot 86 Så satt ju, ju prebinerker och rökt också. Det är väl... Per Sandström, det känns som att man snackar vilka Premi premen Jag minns den för FF-rytta ner och Sveks hit i Stockholm. Och då var det ju fotbolls som sa PKR vid något tillfälle just att premen är en jäkligt bra gruppnamn. Ja, det, det är det jag har hört också. Och det kanske han har sagt flera gånger. Ja, jo. Ja, men vi, vi... säger inte emot. Nej, nej men jag tänkte bara nu när det pekar så får vi, får vi sända vi han en, en tanke ja, i i i denna stund Verkligen. och nej, men vi hoppas att han kan, kan komma, komma tillbaka som gäst Ja, absolut det får jag ju jättegärna jättegärna när den, när den orkar. Ja, exakt. när när hem. <laughs> hem när när Ja. när när när när när när när när när när när när Pomp. Bam bam. <laughs> bam. <laughs> bam, bam. bam. Pamma. Mamma. Ja, han hade han ingen smeknamn kände. Han var ju han var Han var ju han och Björn Borg var ett av två i Sverige Tid 70-tal. Leif Jacobson. Aha. Jo, men det ljusårekill. Ja. ja. Det stämmer nog men var han med i i, i när Davis Cup. Det här måste ju vara tidigt 70-tal tror jag. 73 mm. 70. Ja, i och för sig jag borde det kanske. Men jag kommer ihåg att de möttes en gång för att min kusin är född 73 och så min morbror han var tennis eller Då skulle Björn Borg och Leif Johansson mötas i en match och då sa jag ihåg att han sa att ja, den som vinner den här matchen den, den, den, den – Ska döpa sonen efter honom. – Alltså? – Då blir det björd. <laughs> – Vad tror det Jag minns bara på... – eh, sen... Måste du ha 70-73. – För senare, då det var med, med Tennet, då var det Bragg Birger, Birger Andersson. Andersson. – mm. så... Ja, vilken Bragg han gjorde. Han slog ju Karl Meiler. – Vilket land? – Tyskland. – Tyskland. Han slog ju flera här som var mycket högre ranken. Ja, dragbirger. Oj, oj, Och sen hade du... Ove Bengtsson. Ove Bengtsson, tunga paret, Björn och Ove. Mm. Fan, vilket, fan vilket tungt lass Borg fick det. Så fanns ju Tenny Svensson. Eller minst sådant senare. Men vad var det med För Ove spelar ju inte, vad heter det? Han spelar ju inte... Single. single. Kanske någon ingen spelar Jo, i finalen där mot Tjeckoslovakien 75 mm. då spelar han singel. Ja. Man Han förlorar mot för båda båda i alla sidan så det, en ja. alla Han avgjorde mot Kolis. Ja. Jan kodis. som man mm. Jaha, var i Wimbledon. Alltså 73. Ja, och så pass. Ja, men det var att det var så här boykott det året så att det var få mm. många det var Precis, mellan amatör och proffs Det var ju sånt ja, ja. skit förut Jag fick en fråga på, på quizkampen här Vilken sport ägnade sig Tom Ocker Mm åt? Flygade av holländare Ja, just det mm. De där namnen kommer ihåg Wojtek Fibak Polacken Ja Men kan du såna gamla pengespelare då? Ja, ja. hade du någon som heter Groba Ja, ja, ja. Och så hade du någon Istvan Jonjer Ja, just det teamoboll. Ja, spela bort fortfarande. Ja, det var det var mycket senare. <skratt> Den boll. Ja, ja. Hade ni någon mer på pingpings? <skratt> <skratt> men <skratt> men, han, ja, men han vann alltså var inte han. Äm, jo, men han var ju han var verkligen en besvärlig typ tror jag. Han hade väldigt bra serv. Man mm -hmm. Han kramar ganska högt på världsränken typ 10 år går. Och så lade av och så börjar igen och så lade av börjar igen och så och in i det vi ska upp och så, och så det var... Han var ett tillsammans med eh uh, Jennie Keller utan. Assa. Mm. Och det ska men det tog slut. Ja ja. Det var en ny liten flickvän. Vad du väl inne på väg? <laughs> det, det tog slut med la kanske hjälmen på <laughs> Hjälmellis är det här också. Kaller ja. och pinpin. Pin. Vilket jag inte. Vad var det jag? jag tänkte fläka in det Nej, kom inte ihåg. Men han var inga stora. Nej. Jag blandar ihop med Robin Söderling. Han var ju bättre. Söderling. Ja, och det var det senare. Men, nej, de är ungefär lika tror jag. De, de två som tampas. Men Söderling har ja, livet mycket längre. Thomas. Jag kom med Södling bara, det var en av de största grejerna jag med honom var när Just Airport hade det där kakgigget mm. Exakt samtidigt, då spelade ju Södling kvarts för någon mot Nadal mm. Och så, det tyckte ju, Nadal hade ju vunnit Och så, här, och så, och så kom, kom man ut från gigget och eller då hade ju Södling slagit ut honom på. – Det var Vilken förny var det? – Franska. – Jaha. – Men gick det långt mm. överallt, eller? – Söderling gick till för förlorad mot Federer. – Ja. Men att bara slå ut Nadal liksom, ja. han är ju... – Han vunnit tretton franska eller sånt. Oh, yes. – Ja, Björn Borg tog 11 elevat Grand Slam totalt. Och det trodde man var galet mycket, liksom. Mm. Nu har Djokovic, Nadal och Federer 20 var. Men Djokovic, han håller på, han är fortfarande i topp. Ja. Men Nadal och har ju inte lagt av heller, men Nej. Djokovic lär ju dra i fjol. Men vad, vad hette han som... ...som kopierar och tog, tog fem raka, eller tog han sex raka Wimbledon? Var inte han äh, eh, Pete Sampras. Ja, men just det. Tog han sex raka, eller vad? han tog sex Nej, men inte på raka. inte raka. Alltså. Så jag tror att... Federer har säkert sju och Wimbledon. Mm. Djokovic också. Så att... Eh, det nya tider nu. Rick? Många... <hör> <hör> hur många hade... Hur många hade Ove <hör> Många Wimbledon? Och hur många titlar hade han? Noll, tror jag. Kanske noll dubbeltitel. Och egentligen så ska man googla på och... och, och, och, och, och, och, och hur gammal var Ove som, Nej men typ 75. Med skägget ja. där det är så känner man att han är en 50 år. Under 30, tror jag. Jag är säkert. Boy måste ha varit... Hur äh, gammal var Boy 75. 18? Ja, 19 bara. Ja. Vi gör en snabb googling här på... När Ove Bengtsson ja. är född. Gissa hur gammal var 75. Äh, jag skulle säga, säga att han var nej, jag säger att han 28. Nej, han var 30. Han var det. För jag otroligt gammal. Ja, ja. det var ju som att han. han är, ju är det ingen eller åldersgräns uppåt? <laughs> eller som, Mike, som Michael Scott när han när han Pamps-muscheln som var så gammal. Han upptäckte att hon var så gammal. Mm. Det är inte Lampt 80 snarare än vad man sa. Be <laughs> Likmässigt. Det en biga ordning eller liknande typ. Nu har jag tagit så långt paus att det kanske är dags igen att dra igång med. Ja, jo men jag jag har faktiskt plöjt fjärde gången för mig. Ja säkert. säker på att ja, du är god som jag. Men jag har inte jag har inte kört hela på slut på slutet Nej. här då har jag gått tillbaka det Senaste gången då hoppar jag sista säsongen tror jag. Ja. Men det är inte så det roligt. Det är ju när Nej. Michael Scott är med som är roligast. Jo, men det var en, ett, ett dag sen man såg på nu på Pams mamma. Han fick herpes. Av henne? Och, vad säger Från henne? Nej, eller? och så skulle han. Då måste han gå tillbaka till med alla som man har haft förhållande med. Liksom mm. för, för att för att kolla om, om de hade. Om det var de som smittade. Och så ringer man till. Ja, till, till en, jag kommer inte ihåg vem det var Och sa han, ja jag har en tråkig nyhet och, jag, tror, jag tror att du kan vara vid smitta Bör på H I, nej Säger han R P e I, I S <laughs> R, P -S. <laughs> ja. Och så ser man Dwyes i bakgrunden bara skakar på hjul <laughs> Nej, jag har fått H, I, V H i r -P -I -E -S. Jo Och då ska han gå upp och heter mamma också <går> Och då är vi i en park Så går han fram till han Hej Säger han där Vem är du? är ja, en kvinna som sitter där Du är det ju liksom en sån där Då är det ju liksom <går> pensionär på 70, på 70 år Och så ropar Pams mamma Och hon sitter på jag menar bitar från. Michael Ja. Han trodde att han trodde att du ja, jag... Nej, var ung. Du måste man ha det är Ja ja. är det? Nej. Nej säg inte. Seriöst. Jag får varor. jag tänker på Ja du. I brant mot man får luft. Ja men vi har väl tom till. Ja, vi ska väl ta vad heter det? vi så har något? smått måste ha gått ämne kvar då. Absolut. Jag tror... Två, Två kvar. Jag tror att det är inte Jag tror ju Pim Ja, jag vet det. Och som sagt, man har ingen aning vad som står på den här lappen. Vi ska avhandla ämnet. Super. Super. <laughs> Cyprus. Eller som kallas ändå så, Sajpern, <laughs> så tror nog. Sjöpern! Ja, bra! Trevligt! Som vanligt, alla är väl trevliga. Ja. Här, ja, det blir spännande! Tack och hej! Bra.